Se. Sve mogući gospodine Bože, zahvaljujemo Ti na istinitoj, vječnoj i nepromjenjivoj objavi svoje volje. Hvala Ti zato što si Ti od početka bio nazočan na svijetu, objavljivao svoju volju i pokazivao pravi, istiniti i jedini put spasenja. Mi Te molimo gospodine, da mudrošću svojom prosjetliš našu pamet kako bi živjeli i ostali na putu spasenja. Molimo te, neka tvoja živa, istinita, vječna i nepromjenjiva objava koja je zapisana u Svetomu pismu bude oživljena po tvojemu duhu svetomu. Mi slavimo tebe, častimo tebe. U duhu i u istini klanjamo se tebi, našemu gospodinu, gospodaru, stvoritelju i našemu spasitelju. To se činimo po Kristu, u Kristu, s Kristom, gospodinom našim. Amen. Čitanje Svetoga pisma, zapis iz druge poslanice Timoteju, treće poglavlje, 16. i 17. redak. Sve pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi. Da čovjek Boži bude savršen, spreman za svako dobro djelo. Amen. Na samome početku prvo želimo progovoriti o tomu koga to mi slijedimo i zašto smo mi kršćani. Mi slijedimo Gospodina Isusa Krista kao svoga spasitelja i otkupitelja. Vjerujemo da je Bog u punini vremena objavio sebe čovječanstvu. Po Isusu iz Nazareta pokazao je pravi, jedini i jedinstveni put spasenja. I upravo zbog toga se nazivamo kršćani jer slijedimo Krista svoga gospodina i spasitelja. Ova uvodna riječ je povezana sa temom današnje propovidi koja nosi naslov Pet krilatica reformacije. Prvo želimo odgovoriti na jednostavno pitanje što je to i zašto je bitna reformacija, a onda ćemo u nastavku progovoriti o ovoj temi koju sam naznačio. Prvo što bi trebalo reći je da u ovom tjednu, u ovim danima, Dosta smo obrađivali različite teme na našim biblijskim proučavanjima, a onda ćemo to činiti u sklopu bogoštovlja koje su povezane sa reformacijom, reformacijskim naukom. Međutim, potrebno je istaknuti sljedeće. Reformaciju treba gledati kao prvenstveno kao duhovni pokret, odnosno mi joj na takav način pristupamo. To je zapravo bio pokret poziva na Kristovu slobodu. Jer je Krist došao na ovaj svijet da nas oslobodi od smrti, od rovstva grijehu, od rovstva zlu. On je zapravo želio, htio, bio i ostao središte kršćanske religije. Reformacija je dakle u tom smislu pokrenula rušenje takozvanog carskog kulta i nasilnog nametanja religije te odbacivanja svih onih poganskih a kristijaniziranih običaja koji nisu bili dijelom izvornog Božjega nauka i Krista. Dakle, u tom smislu, kad govorimo o reformaciji, ne možemo i ne smijemo zaobići ove osnovne činjenice. Istina, one se ne uočavaju u znanstvenoj, ili bolje rečeno znanstveno popularnoj literaturi koja pre naglašava ne znam, neke povijesne, političke i neke druge okolnosti. Reformacija kao jedan pokret koji nije bio osmislen ili kreiran od neke skupine ljudi koja ni imala ni manifest u tom smislu je zapravo nastala spontano, ja bi to sa velikom sigurnošću mogao reći kad se objektivno prouče sve povijesne činjenice stvarno pod nadahnućem Božjega duha kao što to obično biva među ljudima, nije sve bilo dobro i nije bilo sve savršeno. Jer na ovoj zemlji ništa nije savršeno. Savršenstvo će jednoga dana doći kad Krist ponovo u slavi sa nebesa dođe i odvede nas sebi. Ali evo, ove nekoliko detalje potrebno uočiti i istaknuti. Izbogatog bogatog i širokog i vrlo seobuhvatnog reformacijskog nauka u današnjoj propovjedi želimo istaknuti takozvanih pet krilatica. Pritome treba uočiti kako ove krilatice o kojima ćemo govoriti nisu čarubne riječi. To se ne može naučiti napadit ponavljati kao nekakve brojalice i onda evo nešto će se čudno dogoditi. To su zapravo određene krilatice koje proizilaze iz naučavanja reformacije. One se iz današnje perspektive trebaju gledati prvenstveno iz svoga biblijskog ugla sa naglaskom na duhovnoj obnovi, jer zapravo to je ključna poruka koju bi trebalo uočiti kad govorimo o reformaciji. Te krilatice ćemo ukratko naznačiti i onda sa bibljskim i nekim drugim referencama u vrlo kratkim crtama pojasniti. Prva krilatica koja se može uočiti ili istaknuti kad govorimo o reformacijskom nauku i naučavanju je sola skriptura, koja prevedeno na hrvatski znači samo sveto pismo. Zašto je ta sola skriptura u reformaciji za reformatore bila toliko bitna? Dakle, Svakako da je sve pismo postojalo i prije reformacije. Nisu reformatori izmislili sve pismo. Nije istina da su samo reformatori čitali sve pismo. I nije točno da se u reformacijskim zajednicama tada prvi puta počelo čitati sve pismo. Sve pismo je postojalo i prije. Ono se je i prije čitalo. Mnogi pobožni redovnici su ga prepisivali i sve do Gutenberga zapravo se ono prepisivalo ručno. To je bio težak i mukotrpan rad. Dakle, sve to pismo je postalo. Međutim, ono što je u tom, kad govorimo reformacijskom kutu gledanja, bitno je za istaknuti je sljedeće. Reformatori su najme vjerovali da je tijekom cjelokupne povijesti kršćanstva postojala živa Kristova crkva, koja je bila nazočna i u latinskoj i u bizantskim crkvama. Međutim, Kako se kreće sa izvora, izvor je čist, tijekom vremena postoje različiti pritoci koji ulazi u glavnu rijeku i ta rijeka se više i više postaje zamučena. Kad dođemo do 16. stoljeća, onda na više nije onako izvorno čista kaka je bila na početku. Što je sada istina? Kako odrediti istinu? Kako možemo znati što je prava ispravna pobožnost? Što prakticirati u crkvi? Dakle, postojali su mnoga pitanja koja su bila neodgovorena i nejasna. Postojali su oprećne, suprotna mišljenja. Postali su mnogi suhobi, svađe i neredi. Istina je poslije reformacije, pa i za vreme reformacije to će nastaviti se. Možda će čak i otići u progresiju. U svakom slučaju, reformatori su, kad govorimo u ovoj sola skripturi, rekli otprilike sljedeće. Moramo imati jedan objektivan, tvrd, čvrst temelj na koji ćemo stajati. Smatramo i vjerujemo da je to sveto pismo i da sveto pismo treba biti ono koje nam pomaže da tumačimo cjelokupnu nauku i kompletnu povijest kršćanske crkve. Unatoč rasprostranjenom, a netočnom mišljenju, ističem netočnom mišljenju, reformacija i reformatori nisu odbacili povijest hršćanstva. Oni nisu imali mesijanske ideje, nisu vjerovali da s njima započinje nekakav poseban pokret koji nikada do tada nije postojao. Ne, oni su rekli, mi želimo vrednovati povijest crkve, naš nauki i sve ostalo kroz nauk Svetoga pisma. Ono što može na zdravorazumskom, pobožnom temeljima obstati, to će biti ono što ćemo naučavati. A što ne može, toga ćemo se odreći. To u biti znači sola skriptura iz reformacijskog ugla. Drugo što želimo istaknuti je solus Christus ili samo Krist. I ovdje želimo uzeti jednu biblijsku referencu na samome početku iz Evanđelja po Ivanu, treće poglavlje od 16. do 18. redka. Citiram, jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenoga sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima život vječni. Jer Bog nije poslao svoga sina na svijet zato da osudi svijet, nego da svijet po njemu spasi. Tko vjeruje u njega, neće biti osuđen. Tko ne vjeruje, ta je već osuđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga, Sina Božjega. Ovdje je potrebno istaknuti Krista. Kao jednoga, jedinoga i jedinstvenoga spasitelja. Reformatori su naučavali da ne postoje posrednici ili neki drugi kojima trebamo dolaziti i zagovarati da bi oni bili naši zagovornici kod Boga. Bog je u Kristu, po Kristu i s Kristom odlučio objaviti sebe cijelome čovječanstvu. Isus je došao na ovaj svijet zato da bi umro za nas i naše spasenje. Ta žrtva je bila toliko velika i veličanstvena da niko drugi tu žrtvu nije mogao podnijeti. Niko nije mogao sudjelovati u tom spasenju osim Isusa krista koji je zapravo utjelovljeno božanstvo druga osoba svetoga trojstva. Dakle, Reformatori su naglasili važnost gospodina Isusa Hrista, pa neko će reći pa i prije Krist postojao i u Isusu se propovjedalo, točno, ali oni su želeli istaknuti ono što je biblijski nauk, da ne postoji nikakvi suotkupitelji ili drugi posrednici. Nije potrebno ići preko nekih drugih do Krista, a onda Krist da ide do Boga. ne. Isus je taj koji je došao na ovaj svijet. Mi uvijek možemo Bogu pristupiti u ime Isusa sa velikim povjerenjem, nadom, sigurnošću, radošću čak što više obratiti se Bogu u ime Isusa. I Isus nikada nije toliko zaposlen da nas neće čuti ili da nas ne može čuti, niti je udaljen od nas. On je zapravo došao na ovaj svijet da umre za nas i naše spasenje. Sola Gracija je treći slogan reformacije. Ovdje je također potrebno istaknuti jedan biblijski citat iz Efežanima poslanice drugog poglavlje od četvrtog do desetog redka. Citiram. Ali Bog koji je bogat u milosuđu, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je zavolio, oživje s Kristom nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha. Milošću ste spašeni. S nas uskrisi i posladi na nebesima u Kristu Isusu, da pokaže u budućim vijekovima preveliko bogatstvo svoje milosti, dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Doista, milošću ste spašeni. Povjeri, to nije od vas, nego je dar boži Ne podjelima da se tko ne bi hvalio. Mi smo njegovo djelo stvoreni u Kristu Isusu za dobra dijela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. Kraj citata. Ovaj biblijski navod koji smo sada pročitali nije jedinstven. Naprotiv, apostol Pavao kojega mi često puta ističemo je izuzetno važan u razumijevanju nauka o milosti. Ali nije samo apostol Pavao, jer nas u širem kontekstu cijeli stari zavjet uči o milosti. Neko će pomisliti pa da u starom zavjetu se ljude spašavali po dijelima. Ne baš, uvijek je bila milost. Bog je uspostavio određene obrede, uspostavio određene zakone koje su ljudi trebali održavati kao odraz njihove pobožnosti. Ali Božja milost je i u starom zavjetu bila. Isto kao što je se onda u vrhuncu u Kristu u novom zavjetu očitovala, pa danas iše ne moramo obdržavati zakone, ne moramo se trapiti, ne moramo se mučiti, ne moramo se pribijati na križeve ili ne da je Bože nekakve druge stvari činiti, jer postoji one koji umro za nas. Postoji oni koji smatraju da ako je spasenje po milosti, da onda ono bezvredno. To je velika pogreška. Spasenje po milosti je veliko zato što je Bog poslao najvrijednije i najvažnije što je imao svoga sina Isusa Krista. Dakle, sve to pismo nam takvim jednostavnim jezikom približava dubine božje. Božja bit je došla na ovaj svijet da umre za nas i naše spasenje. Ta božja bit je u drugoj osobi svetoga Trojstva, u Isusu Kristu iz Nazareta. Pa A tako onaj povisni Nazarečanin postaje utjelovljena riječ Božja, kako nam evangjelista Ivan lijepo kaže. Dakle, Bog je najdragocjenije poslao na ovaj svijet, i to spasenje nije bezvrijedno. Po dolasku ovisi i naše spasenje i cijeli naš život. Dakle, u Kristu, sa Kristom, po milosti imamo vječni život u Bogu. Četvrto što proizilazi iz nauka reformacije je sola fide. Samo vjerom. Biblijska referenca je sljedeća. Hebrejima 11. poglavlje, prvi redak, citiram. Vjera daje sigurnost onome čemu se nadam osvjedočenje o onome što ne vidimo. Ukoliko niste, ja vas potičem da kad dođete doma, otvorite poslanicu Hebrejima i pročitajte 11. poglavlje. Pod uvitom da imate osnove Svetoga pisma. Ako imate osnove Onda 11. poglavlje će vas dotaknuti u srce. Zašto? Zato što na samom početku je dana ova definicija, inače u Svetom pismu ih nema puno, ovo je jedna od rijetkih, ali je jako bitna, ona nam govori o tomu što je vjera. A onda u nastavku 40 i plus primjera po kojima vidimo kako su sveti Boži ljudi staroga svijeta po vjeri s vjerom i u vjeri došli do Boga. Neko će pomisliti, pa ta vjera, vjera, to je to nekakva magija. Ako ju ponavljam ili nešto se zapiše nešto će se čudno dogoditi. Vjera je zapravo dar Boži. Ona nas potiče da imamo sigurnost onome čemu se nadamo. Čemu se nadamo? Životu vječnome. Dakle, da sa sigurnošću vjerujemo da postoji život vječni. Da imamo opresvjedočenje, ili osvjedočenje kao što ovaj prijerod kaže, O tomu da postoji stvarnost koju ne možemo sada opipati, jer je nevidljiva, ali da ona postoji. Dakle, samo vjerom je također jedna vrlo snažna, biblijska, na Kristovom nauku utemljena nauka, koja nas zapravo želi potaknuti da budemo ljudi vjere, povjerenja, nade u Boga stvoritelja svega živoga i svega neživoga. I na kraju dolazimo do petok slogana ili krilatice reformacije. Soli deo gloria. Ili samo Bogu slava. Imam jedan problem. Ne mogu pronaći biblijski citat za ovo što sam sad rekao. Pa neko će onda pomisliti, evo ga, tvrdi da je sve utemeljeno na svetomu pisnu, ovdje ne može naći biblijski citat. Polako, cijela Biblija govori o ovome što smo sada rekli. Od prvih do zadnjih stranica Svetoga pisma. Zato ne možemo naći jedan citak kad cijelo Sveto pismo uči. Govori nam o slavi Božoj. Upučuje nas na Boga stvoritelja svega. Dakle, Biblija ne upučuje na nikog drugog, nego na kreatora svega živoga i neživoga. Našega nebeskoga oca. Ona nas upučuje na to da ga slavimo. Ona nas usmjerava na to da ga hvalimo. Ona nam govori o tomu kako Bog mora Čak bih rekao u imperativu, mora biti središte našega života. Ako je Bog središte našega života, sve dolazi na svoje mjesto. Cijelo sve to pismo svjedoči o ovome, da sva slava Bogu pripada. Cijeli svemir govori o slavi Božoj, Ako promatramo svemir koji nas okružuje... I svi zakoni fizike, keime, biologije i svega ostaloga svjedoče o tomu kako postoji genijalni um koji je to sve nekako iskoordinirao. Da evo mi mali mravi, beznačajni atomi svemira možemo živjeti tu gdje živimo. I zbog toga trebamo biti zahvalni. I upravo zbog toga Bog od nas traži samo jedno. Da ga vjerujemo i da ga slavimo. To je nekako povezano jedno s drugim. Zato kažem jedno. Da mu i zahvalnosti dajmo naše srce da on bude da je središte našega života da bude središte naših obitelji da se njegova slava na našem radnom mjestu vidi koliko je to moguće da damo svoj doprinos da se njegova slava širi tu gdje živimo da zapravo stvarno bog bude središte našega života kada je bog središte našega života se ostao bit na svome mjestu. Mi ćemo imati sretan, blagoslovjen život. Možda ćemo biti materno situirani, možda ćemo imati dobar posao. Ako ne ćemo imati puno novaca ili ne ćemo dobar posao, ako imamo vjeru, imat ćemo najbitnju stvar. Prema tomu, ove krilatice reformacije zapravo nas potiču. Da živimo životom iskrene, pobožne vjere i upućuje nas na to da reformacija je željela potaknuti Istinsko probuđenje duha. Od tog vremena do današnjih dana, uz sve nedostatke i probleme koji su se javljali, nikada kao od tog vremena do danas riječ Božja i na onom jednom praktičnom nivou se nije tako promicala. I neka tako i ostane, jer to su pozitivne vrijednosti koje je reformacija. Amen.